Ірина подалася до свого нового залицяльника, а Юрко Марія повернули у вуличку, що вела до редакції. Коридори були напівпорожні. Почалися літні відпустки. У прохолодному кабінеті сидів Рево і переписував інформацію. «Што то долга ви, товаріще, обідаєте? «А якщо би всі так обідали, Правда ж, Ревуню?» Юрко впав на стілець. «Тоби привет від Марины Волковой». Шла з одним чернявым парубком из Зимбабве. Про тебя распитывала, Казала, сколькох мало, а Рево неповторный. Да пошла она! Это, кстати, не тема для разговора. Тебе, Мария, звонил отец. Рево позихнул, а Мария вытяглась, как тетева. Кто-то там у тебя заболел. «Бабушка, кажись, в тяжолом состоянии. Плохо на огороді стала. Хочет тебя увидеть!» Марія вклякла. Щось, мов би, вдарило в груди, здавило дихання і не відпускало. «Бабуню!» – сказала подумки, і щось ще більше перекрило дихання. Душа старої Марії Нічаріхи, яка вже готувалася до довгого походу і вже кілька разів залишала тіло і навідувалася до свого роду земного і небесного, і зараз, почувши щирий поклик онуки, в перелетіла поля і ліси, діброви і траси, і зайшла до кімнати в далекій столиці та стала поруч Марії. «Діточки мої рідні!» Забилася душа старої Марії Нечайхі. Вона то наближалася до онуки, то до Рево, а потім перетнула стару Київську вулицю, безборонно зайшла крізь стіну в квартиру і вклякла перед силочолим чоловіком. Довго стояла. Чоловік відчув печію коло серця, пішов на кухню і випив валідолу. А душа старої нечаєхи, молодо й дужо, вітром війнула до свого гнізда, зависла на старій вишні, облитій спілими ягодами. Довго опиралася, але хтось такий втягнув її у висохле тіло, старечі вуста розімкнулися, і вона заквилила. — Михайлику! Михайлику! Ото такий уже став! «Як же це ти, Пилипе, тоді його шукав? Як же це сталося, дружино, що ми віддали свою кров сатані?» Михайло Пилипович підійшов до матері і схилився над ліжком. «Щоненько, я тут!» Стара подивилася на сина і сказала, «Не ти, дитино. «Я Михайла бачила. Він живий і вже сивий, і чужіший от чужого. Стара схлипнула і знову провалилася в безпам'ятство. Марія гостро відчула це наближення, бо хтось, мов би, схопив її серце і не відпускав. Рево теж підхопився, заходив нервовим кроком по кабінету. В його обличчі з'явилося щось схвильоване, і він сказав «Хорошо, люди, у них є дедушки, бабушки». А тут никого. — Так не бывает, Рево, —— отказал Юрко, не спускаючи с Марии очей. Она сблидла, незручно стояла посреди кабинету. — Бывает. Все в жизни бывает. У меня и отец, и мать детдомовские. Там выросли, познакомились на завалах Крещатика после войны, а потом поженились. Потерялі радителі оба в голодуху. Їдь негайно додому, Юрко торснув Марію за плече. Вона неначе прокинулася і рушила до дверей. Рево усе міряв широкими кроками кабінет і не міг збагнути, що було щойно з ним, чого так зайшлося серце і чого така млість розлилася по жилах. Поволі оговтався і сказав по довгій хвилі. «Вот нікак не пойму ваших з Марією любов, ні не, не дружба – не дружба, що-то середнє. І не прагне. Такі речі не всім під силу». Юрко зупинив погляд на худорлявому аскетичному обличчі Рево, на якому було щось одвічне українське, що не піддавалося знищенню. Да куда нам панять, ти міг би бути гарним хлопцем, Рево, співчутливо мовив Юрко. Мав би нормальне ім'я, але в твоїй голові і душі на генному рівні стався землетрус. Може, навіть через оту, як ти сказав про те веселенько голодуху. Не надо драматизировать, жизнь йде. Наша страна справилась і з голодом, і з розрухай, фашиста побіділа, їй все подсіло. Душа старої нечаїх і знову наблизилася до реву, але сполохано відійшла. Ходила на зерці, не наче шукала, і, не знайшовши, війнула знову до сивочолого чоловіка. Поклала прозору руку йому на сиву голову, провела по щоці, пройшла через нього, як через повітря. Він знову відчув гострий у серці і знову випив ліки. А душа старої наздогнала онуку і супроводжувала її аж до діброви. Разом зайшли у подвір'я, разом причиняли двері, разом кинулися до помираючої. Молода й весела душа увійшла знову в плоть, а Марія обняла бабусю і прошепотіла крізь хлиб. Рідна моя, бабусенько, голубонько, поживіть ще хоч трішечки. То була жива копія молодої колись не її очі, її тонке вродливе лице, її тонкостанна постава. Стара розплющила очі, довго вдивлялася в заплакану онуку і прошепотіла. Тепер вже не страшно й померти. Я бачила Пилипа, усіх померлих володівку, батька, матір, діда, бабу. Усе село бачила. Михайла бачила. Він уже сивий і чужий. «Ох, і чужий мій син, мій первінчик!» Із її напівпогаслих очей викоталися дві сльози. «Скажи о тому, що поруч тебе...» «Що?» Вуста старої ворушилися, а голос скрес в них навіки. «Що, моя голубонько-сивенька?» Марія наполохано дивилася на бабусю. Звела очі на стіну... З пожовклої фотографії на неї дивилася двадцятирічна її копія у вінку, корсеті, плахті. «Бабусю! Рідна!» – Марія зайшлася плачем і схилилася на гроди. Крізь тонку, шкіру почула ледь чутний удар серця. То була його остання миття. А безплотна, нечаєха, стала поруч, вільна і неуярмлена. Подивилася на свою постарілу плоть і залишила хату. Побрила городом доставу, торкнулася пальцями соняшникового квіту. Ще вчора вона вибирала на городі огірки, а сьогодні літає поруч із ластівками та бджолами. Була вона схожа і на ластівку, і на бджолу, і на соняшниковий квіт. Почула дівочий плач у своїй хаті, повернулася, невидимою рукою торкнулася внуки, похиленої постаті сина Михайла, що здригався від плачу, і сказала, «Я жива, живіша від вас, бо бачу і чую те, що недоступне вам» спостерігала, як її мили, наряджали, клали на лаву, а потім майнула до Києва і знову стала поруч сивого чоловіка. Він втретє цього дня відчув білю серці і впав коло крісла. Поїзд ритмічно відбивав кілометр за кілометром і відносив Василя усе далі і далі. Відходили сніги, морози, як тяжкий нав'язливий символ. Дихнуло провісню. За вагонним вікном спливав сірий, оповитий туманом день. Дивився на голі дерева, будинки, людей і не почував радощів. У призалізничній смузі літали сороки. Світ, у який він повертався, відлякував своєю жорстокістю і підступністю, своєю правдою, яка віднині не дасть йому прожити жодного спокійного дня. Він лягав спати, прокидався посеред ночі, їв баланду, йшов на роботу з одним і тим запитанням. За що йому це все? За що кинуто його на дно цієї моторошної ночі? За що ці страшні знущання фізичні й моральні? Не розривав би душу так розпач, коли б щось зробив, коли б був у рядах борців Україні хваленої демократії, свободи слова, виголосив всього лиш палку промову над тією, котру по звірячому вбито за один єдиний гріх? Любила Україну. Куди ж нас загнали? Куди ж тебе завели, бідна моя нене? Виходить, у тебе, Україно, було і є єдине право висіти століттями на хресті і тихо помирати. І ніхто не чує твого стогону, не бачить, як скапує у землю з твого серця кров. А народ благоденствує, і що поморотій, і з єдиною клепкою в голові і лише кілька десятків людей повстали проти страшного монстра, нагадавши йому, що нація ще є. Ця страшна сила, яка має владу над усім і всіма, єдине, куди не могла проникнути, то це у його думки. Он той, що супроводжує його до Києва і знуджено зиркає на нього, Водить до туалету, навіть не здогадується, що думає цей недавній в'язень, що відбув свій срок. Він міг оминути цю катівню ще три роки тому назад. Коли взгодився на пропозицію бути сексотом, співробітничати, зректися своїх поглядів. А він вибухнув гаряче ще того пам'ятного березневого ранку, коли його забрали прямо з університетської бібліотеки. «То в нас свобода слова, якої ніде немає?» Перед ним сиділа кам'яна брила в формі полковника. Він Шевченко критикував царя й царицю, і ніхто його за це не посадив. Виходить, у царській державі було більше демократії, ніж у комуністичній. Наша свобода особлива, відповіла Брила, обдавши його поглядом як полум'ям. Вона полягає в тому, що усі радянські люди однаково мислять, і у них немає підстав бути невдоволеними. То ми, виявляється, вже в раю. А ми про те й не знаємо. Всі однаково щасливі, однаково мудрі, однаково думаючі, однаково відчуваючи. Просто суспільство щасливих близнюків. Немає безправ'я, страху, насильницької русифікації, що донищує наш народ. Його люто били, відливали водою і знову били. Він осягнув страшну правду про Україну і кожного, хто любить її. Над нею горить сатанинське полум'я ненависті. Коли б можна було спопелити її від роси до душі українця, то це б зробили вічні майстри української ночі. Ти забудеш, мразь, що у тебе є кров, серце не то, що національна гордість. І знову били і били у княжому місті, де колись вершили найвеличніші сторінки історії його горді княжі предки.